Slušatelji, dobrodošli još jedna emisiju u ciljnom društvu Sektor 3. U današnjoj emisiji nalazimo se u Centru za mlade u Grabriku još jednom. Predstavljamo aktivnosti Društva za promicanje demokratskog obrazovanja Udruge Slobodna škola. Gost je po prvi put u i predsjednica Udruge Dragana Bolješić-Knežević. Dobar večer. Dobro večer. Predlažem da malo predstavimo što je to je Slobodna škola i kako je općen nastala. Biće mi dragno, hvala puno na pozivno sudjelovanje u ovoj emisiji. Udruga Slobodna škola existira od 2008. godine. Ja sam bila jedna od inicijatorica za osnivanje te udruge. Osnovana je s ciljem da se u Hrvatsku dovedu informacije o demokratskom obrazovanju, odnosno o tom modelu obrazovanja koji egzistira u svijetu, a sve skupa, cijela priča je započela u Engelskoj, prvi osnivač takve škole je bio Aleksandar Neel i ta škola još i danas postoji od 1921. kad je otvorila svoja vrata, još i danas funkcionira na istom principu. Termin slobodna škola i demokratska škola se koristi za nazive takvih škola, a u biti znači da je koncept vođenja škole takav da učenici zajedno sa prosvjetnim djelatnicima koji se na njima rade, upravljaju školom na demokratskom principu gdje svaki učenik i svaki profesor ima jednako jedan glas i gdje imaju tjedne sastanke na kojima se odnose u Odluke koje se tiču i vođene škole i nastave i sadržaja nastave i svih aktivnosti koje oni provode u školi. To su škole koje se isto označavaju kao škole bez prisile u tom dijelu gdje nastava nije obaveza, znači učenik može ne prisustovati nastavi, a da zato ne mora donijeti isprišnicu. I sad mnogi misle, e eh, kad je to tako onda je to totalna anarhija, niko ne dolazi na nastavu. Što uopće nije istina jer djeca su prirodno radoznala bića i, i vole sudjelovati u, u, u aktivnostima učenja i oni dolaze na nastavu samo naravno da im se sviđa taj osjećaj da su slobodni i zbog toga su to slobodne škole. A slobodna škola je neka alternativa klasičnoj školi ili učenici uz slobodnu školu i dalje moraju ići u standardnu školu. Ne, ne moraju ići. To je znači model alternativnog obrazovanja koji je dozvoljen u zemljima u kojima oni uh, rade. Oni su sasvim priznati i učenici koji polaze u njihovu školu biti prolaze isti nastav plan i usvajaju iste znanje i vještine kao učenici u drugim školama je na ono, jedan drugačiji način, u jednom drugačijoj atmosferi učenja. Uh, oni po završetku škole uh, pri, uh, pristupaju završnim ispitima kao i svi drugi e, učenici u tim državama u kojima oni idu u školu. A rade li se to o osnovnoj školi ili srednjoj školskom obrazovanju? Radi se o općem obrazovanju koje uključuje i osnovno i srednje obrazovanje. Znači to bi bila škola osnovna u kojoj je isto i gimnazija, da, ta, da tako kažemo. Znači to nisu strukovne škole, ne, ne pripremaju djecu na neka zanimanja nego više opće obrazovanosti. Nekoliko puta smo rekli demokratsko obrazovanje, mm -hmm. demokratski odgoj, pa možete li malo pojasniti no, sad taj demokratski odgoj, što to opće obuhlače? Jedno je učenje o demokraciji, a drugo je demokratsko obrazovanje. Pod tim modelom demokratskog obrazovanja Aleksandar Nil, kad je ustanovio ovu školu, je želio djeci dati što više slobode i što više mogućnosti da u biti odlučuju o svom životu kroz obrazovanje. I onda je zaključio da je najbolji model da se djecu pripremi za sudjelovanje u demokratskom društvu, da im se dozvoli da prakticiraju demokraciju u školi. Znači da sami budu odgovorni za svoj odabir, recimo u smislu odabira toga koji će ih predmeti više zanimati, čemu žele više posvijetiti svoju pažnju, učenje, to vrijeme za učenje koje imaju, u kom smjeru to žele usmjeriti i da odgovorno donose odluke o tome. Zatim, oni odlučuju u školi da li će škola a, u nešto investirati ili neće, da li će škola a, dozvoliti posjet u nekome ili neće, ne, a, da li će škola potrošiti toliko na pripremanje ručkova ili neće. Kompletno su uključeni u sve, odlučuju i što će biti za ručak. Isto tako u svim tim školama djeca a, Odgovorno sudjeluju u zajednici u smislu da neke, neke poslove oni izvršavaju te škole se financiraju ili od članarina, odnosno školarina koje plaćaju učenici ili u nekim zemljama ih financira i država. I onda oni recimo da ne bi plaćali troškove čišćenja, a školu održavaju same školu čiste sami i to svi uh, se dogovore da će tako raditi, svi u tome sudjeluju. I imaju jedan osjećaj ponosa vezano za školu i sva postignuća škole i, i vezano za to što, što sudjeluju u odlučivanju. Uh, meni osobno se to jako dopada jer je to praktična demokracija i na praktičan, uh, izravan način se učenici Pripremaju da tako jedan dan kad izađu iz škole i sudjeluju u društvu, da isto u svojim zajednicama u kojim će biti ili na radnom mjestu gdje će biti, da znaju na taj način se ponašati i postaviti. que aplastar las ganas de ver algo más diferente a lo que has tragado desde la comodidad del sofá distinto a lo que ha ofrecido es empacho de pasividad pacho de pasividad de nuevo te veo atrapado descargando esa fobia sin cesar, hacia toda iniciativa que busque hacernos cambiar y siempre tan convencido de que no hay nada que hacer pisando a los que intentan a base de sueños que sé Imali li neki primjer iz inozemstva gdje se već, kojim zemljama se prakticira slobodna škola i ovaj način? A, evo, u našem okruženju, tu u Europi najbliže slobodne škole su nam u Austriji. U Austriji imaju dvije slobodne škole, jedna od njih je u Beću, bilo samo posjet toj školi. Funkcionira isto kao i škola. Summerhill jedino što nije boarding school, znači nije škola u kojoj učenici borave se sve vrijeme. Isto tako sam posjetila školu Sands u, u Engleskoj. Najveći broj škola, to je jako zanimljiv uh, podatak, je u Izraelu. U Izraelu je ta, ta ideja uh, jako prihvaćena i najveći broj škola je tamo. Isto su to škole koje su najmasovnije u smislu broja učenika. Inače, u pravilu te škole imaju između 60 i 100 učenika. Ima ih naravno u Americi, uh, u Australiji, u nizozemskoj, u švedskoj, u Danskoj gotovo u svim zemljama, na svim kontinentima su ovoga, zastupljeni, pa čak i u Rusiji, u Rusiji je najveća demokratska škola, ima 500 učenik. Slobodna škola u Karolsu pokrenuta, rekli smo, 2008. godine, Možemo li predstaviti rad udruge do sada, tijekom ovih nekoliko godina? Udruga je registrirana u Karlovcu i uglavnom glavnom dijelu je u Karlovcu, ali isto tako mi imamo članove iz drugih gradova u Hrvatskoj. I uh, u ovom moderno dobu funkcioniramo putem e-mail komunikacije, gdje razmijenjujemo informacije, ideje, čak provodimo i edukaciju putem e-maila za naše članove pristupaju nam i šalju nam upite poglavito prosvjetni djelatnici, znači, ljudi koji rade u sustavu i koji možda traže alternativu pa, na, pa nabasaju na nas. Obično su to prosvjetni djelatnici koji su nekada pročitali knjigu Aleksandra Nila, Slobodna djeca Samarkila, ali sam, nam se isto tako javljaju i, i ljudi koji promišljaju o obrazovanju u 21. stoljeću i, i žele naći nekakav drugi obrazovni model. Mi smo, 2009. godine, prva naša aktivnost je bila da smo iz Engleske, iz dvije škole u Engleskoj, iz škole Summerhill i škole Sens, doveli predavače i učenike koji su u Hrvatskoj prvi puta predstavili je koncept demokratskog obrazovanja. Imali su gostovanje na učiteljskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci, ali isto tako i javna predavanja u četiri grada u Hrvatskoj. Jedno od tih predavanja je održano i u Karlovcu. Odaziv je bio dobar, predavanja su išla na engleskom jeziku i bilo je zanimljivo, naravno u simultani prijevod, bilo je zanimljivo da su učenici koji su prisustvovali tim predavanjima bili jako oduševljeni idejom i postavili su jako puno pitanja i naravno zanimalo ih je da li postoji šansa da se takva jedna škola osnoje u Karlovcu i u drugim gradovima gdje smo bili. Pored te aktivnosti 2009. mi aktivno sudjelujemo u radu civilnog društva ovdje u Karlovcu. Članili smo se u inicijativu za dobivanje zajedničkog prostora za aktivnosti udruga i prošle godine smo provodili projekt koji smo nazvali Mostavi suradnje, gdje smo zajedno sa, sa drugim udrugama, konkretno sa, sa domaćima, koji su nam isto bili suradnici u tom projektu i udrugama Vaduta, napravili jedno anketiranje udruga u Karlovcu, ne bili snimili stanje i e, u biti, e, ustanovili koje su potrebe udruga, što udruge muči, što im je potrebno. Taj smo projekt uspješno proveli i podatke e, stavili na raspolaganje e, u gradskoj upravi, odnosno njihovom koji se bavi radom utroga. Koji smo sada tekući projekti ili neke planirate? A evo upravo sad završimo kampanju za, za jedan program koji želimo provoditi, a to je pomoć u učenju i življenju. A, u tom smislu smo se javili i na natječaj Grada Karlovca za financiranje rada udruga, ali, rada udruga, ali bez obzira na taj natječaj, a, aktivnosti smo započeli na taj način da smo oglasili da tražimo volontere, znači prosjetne djelatnike, ali ne nužno i prosjete djelatnike, nego ljude koji bi bili zainteresirani pomoći učenicima u učenju. Javio nam, nam se pet volontera i mi bi sa prvim trećim a, započeli a, sa nuđenjem usluge pomoći u učenju iz različitih predmeta za sve učenike koje nam se jave. To bi naravno za njih bila besplatna usluga. Vivo taj do nisla na planeti Pas de crise de tête, une envie de faire la fête, plus en le milieu artistique pour délire et tout balancer, sans être plus victoire. Paroles sarcastiques pour des morceaux pacifiques Quelques notes de reggae, mais des influences Car nous on veut s'éclater Et c'est notre choix. Les mélodies osées pour ainsi désengager, on veut se distinguer, c'est un basta Des moments complicité Le pouvoir s'éclater sans se retenir Le pouvoir délivrer sans se contenir C'est notre choix et on l'assume Yo rude boy c'était pas un bad boy Na man se po čemu razlikuje vaš pristup pomoći učenju od onog uobičajenog. Pa razlikovat će se na taj način što će volonteri koji su se prijavili, mi ćemo sa njima razgovarati i potačit ćemo ih na to da vode računa da pri samom pružanju pomoći, da je najvažnije da osnaže učenika i da ga osposobe za samostalno Učenje. Jer vrlo često je upravo to problem koji učenici imaju. Ja radim u školi, pa nešto malo o tome i znam. Nisu uvijek problemi to što učenik ne može nekog radivo shvatiti, mada ima i toga, ali poglavito se radi o problemu da učenici ne znaju kako učiti ili ne znaju sebi, svom, svom načinu rada i svom karakteru možda čak prilagoditi učenje. I to će nam biti... Primarno. Naravno da će odnos biti, biti prisniji i, i neće biti prisile nego više pomoć, ono gdje učenik stvarno sa njim će se pokušati Pronaći što njega u biti muči, o čemu se radi, da li, da li je to pomankanje koncentracije ili ne može gradivo pratiti, da li mu je preteško, da li ne razumije kako je to u knjizi objašnjeno ili ga na nastavi kad tamo sjedi netko ometa pa ne može pratiti. Znači pokušat će se taj problem u istinu riješiti što više je to moguće. Neće biti one klasične instrukcije na što su učenici navikli. Tipo da, rješi mi zadatak, fizička, da, ne, neće biti, jer, uh, nema smisla klasične instrukcije, naravno puno ljudi se time bavi i, i daje klasične instrukcija. i uvijek se one daju u principu kada učenik ima lošu ocjenu pa je mora popraviti pa se to manje više svede na drill da bi se savladala neka specifična vještina, da bi se neki zadatak, tip zadatka uspješno riješio i došlo do te pozitivne ocjene. I to je potrebno i to ima svoje mjesto, ali uh, u istinu pomoći nekome da, da uči jeste uh, vidjeti kako ta osoba može učiti i otkriti onaj pravi problem. I ako je problem to što učenik ima neke velike uh, rupe u znanju, što se može dogoditi jer se uči kampanjski, i ne uči se možda dovoljno sustavno, onda treba ga vratiti na početak i otkloniti taj uzrok i možda će otklanjanjem tog nekog problema koji postoji, svi ovi drugi se jednostavno domino efektom srušiti. Isto tako mislim, a to je od, i, i podržan od strane psihologa da uspjeh na jednom polju. Če onda polučiti uspjehom i na drugim polima. Jednom kad se sruši ta barijera ja ne mogu, ja ne znam, ja sam nesposoban, odjednom kao da ta osoba dobije kriv. Na ovom ovaj problem izgleda da postoji od osnovne škole pa dalje. Proteže se na fakultetu. Da, proteže se do fakulteta, istina. Jer neke stvari, ako ti ne sjednu kako treba od početka i ako nešto stalno sustavno krivo radiš onda naravno da, da ti je to problem od kojeg ćeš bježati. Jer ga ne znaš kako riješiti. Znači, rekli smo prvog, trećeg da počinje. Da. Do kada traje? Pratiće će školsku godinu i predpostavljam da negdje sa krajem školske godine da će i prestati interes, pa ćemo onda preko ljeta imati pauzu i onda ponovo nastaviti Znači, u ona u kreće, Osim uh, pomoći učenju, imate još neke da. planove. Osim pomoći učenju, mi smo ovako, uh, radeći u školi, jer kao što kažem, većina nas uh, ili radi u školi, ima djecu u školi, uh, vidjeli smo da... da da su djeca dosta žrtve stresa, odnosno da im, da im škola predstavlja stres, ali ne samo škola, nego cijelo okruženje u kojem danas žive i sve te silne stimulacije kojima su izloženi. A za, za uspješno učenje je nužna koncentracija. Ako je nema, onda, onda je učiti jako teško. Pa smo uz pomoć samu učenju odlučili ponuditi i ovoga tečaj aktivnosti koje vode poboljšanju koncentracije. A to je recimo yoga, je jedna od tih aktivnosti koje ćemo ponuditi za, za učenike gdje ćemo ih pokušati naučiti nekim jednostavnim vježbama koji mogu poboljšati svoje zdravstveno stanje i poboljšati koncentraciju i smirice i nekako ublažiti utjecaj stresa. Ne bili oni više imali kontrolu nad svojim tijelom, a samim time će onda kasnije i, i duh, odnosno umbolje ne funkcionira. s udrugom za kreativni razvoj domaći i udrugom Avaduta da ste partneri u projektu Budi aktivan uključi se. Tu se radi o radionicama, o što smo i sada pričali, o demokratskom obrazovanju da. koje će se održati u Ožiku i Travanju. Namljenjene su djelaznicima i osoblju osnovnih i srednjih škola s ciljem upoznavanja sudionika in s uspješnim praksama demokratskog obrazovanja. S obzirom da ćete voditi radionice, možete li još malo nešto reći više o ovome projektu? Meni je jako drago da, da je Udruga domaći prepoznala da Udruga Slobodna škola ima što za ponuditi i da u biti postoji potreba da se djelatnike u školama upozna sa alternativnim obrazovanjem. Naravno da svako onaj ko studira da bi radio u školi se upozna s tim u toku studiranja, ali više to, je, to ide u korak sa svim ostalim informacijama koje, koje dobivaju, pa onda se često ne prepoznaju vrijednosti ovih alternativnih Metoda. U sklopu radionica koja će e, ići u četiri modula, e, sudionici će moći pogledati nekoliko dokumentarnih filmova, e, moći ćemo zajedno e, proći kroz povijest obrazovanja i vidjeti kako su se razvile alternativne škole. Svi su upoznati sa, sa Valdorskim školama i sa Montessori školama. U tu, u tu grupu alternativnog obrazovanja svakako pripada i demokratsko obrazovanje. Pa ćemo pogledati te ta tri različita a, pristupa i vidjeti što a, konkretno se može od toga uzeti i ponijeti u razred i u raca sa učenicima nakon tog. A, a, kratkog edukativnog tečaja. Znači, to nije, nije uh, namjenjeno da se sada tu pokuša prodati neka nova filozofija, nego prosto da se osvijeste i drugi načini rade sa učenicima, jer znamo svi koji smo u nastavi da, da imamo ovoga, sve više i više problema s učenicima, sa disciplinom, sa manjkom interesa. Možda, možda je došlo vrijeme da se malo propitamo, a što mi možemo drugačije učiniti da to promijenimo? A ako već imaju nekakva rješenja, vrijedno je njih pogledati i razmotriti. Gdje se polaznici budući uopće mogu prijaviti za a, radionice? Za radionice će se prijaviti putem a, prijavnice, a dobit će svaka škola poziv na sudjelovanje a, na ovim radionicama. Smo uspjeli ostvariti suradnju sa gospođom Navijalić koja je pročelnica ocijeka za društvene djelatnosti i ona će poziv na sudjelovanje u radionicu prosijediti svim osnovnim školama. Srednje škole će obavijestiti sama u druga domaći i u pozivu i u programu, uz poziv i program, dobit će i prijevnicu. Znači, zbog ograničenog broja, nažalost, moramo a, funkcionirati na taj način, jer ne možemo a, sad istovremeno educirati veliki broj ljudi, jer to nije takav vid rada i, i ovoga edukacije. A moraju li nužno polaznici biti zaposleni u školama ili se mogu prijaviti i... Osobe koje nisu zaposlene? Naravno da se mogu prijaviti. Osobe koje su, nisu zaposlene u školi, koje imaju interesa za ovo. E, vjerojatno imaš na umu e, osobe koje su završile e, pa fakultet da. da rade u školi. Naravno, da pače. Da pače, upravo su to idealni kandidati za ovu A Što se njih tiče kako će oni doći do informacije, pa to će... E, Poziv na radionicu će biti javno objavljen na stranicama domaćih, a ići ćemo i u medije, tako da mogu se prijaviti da pače. E, imali li još udruge ili inicijativa u Karlovcu s kojima biste mogli surađivati uz ove dvije koje smo spomenuli? Mi bi rado ostvarili suradnju sa, sa svim udrugama koje rade sa mladima. Smatramo da, da ovaj princip demokratskog obrazovanja je lako primjenjiv na, na bilo koji oblik rada sa, sa mladima i na uključivanje mladih. jeliko li ih osnažuje da oni sami budu sudionici svega. Tako da, ukoliko u Karlovcu ima udruga koje žele surađivati sa Udrugom slobodne škole, evo ja im Ovim putem ih pozivam da, da nam se jave, mi imamo web stranicu, dovoljno je googlati Slobodna škola i pronaći ćete nas i možete nam poslati e-mail ili nas pozvati telefonom i predložiti svoje. s ne već razgovarali sa gospođom Navijalić iz Osijeka za društvene djelatnosti koja će pomoći oko kontaktiranja osnovnih škola u Karolcu pa kako uopće gledate na suradnju sa gradom Karolcu i sa Osijecim? Suradnja između državne uprave da je tako nazovem i udruge Slobodna škola od samog početka je vrlo pozitivna mi smo i primjeni što smo se osnovali kao udruga malo proputivali o svemu tome i uvijek nam pružaju podršku, pa čak i, i gradonačelnik zna za, za nas, zna da postojimo. Bili smo nekoliko puta na, na razgovoru s njim, on pozdravlja inicijativu Udruge Slobodna škola i rado bi vidio jednu takvu školu u, u svom gradu, e, tako da u svakom slučaju sve pozitivno. I ovo što, što nam je e, gospođa Davjalić izašla u susret, naravno u svojoj funkciji, e, ja smatram kao nečim normalnim, jer se radi o obrazovanju. A mi ćemo u okviru projekta Pomoć u učenju i življenju isto tako nuditi i edukacije za, za prosjetne djelatnike i sve druge koji su zainteresirani za demokratsko obrazovanje. Ali ovo sada što provodimo zajedno sa domaćima, ovo što će uskoro krenuti to će biti jedna akcija mi ne želimo da se to zaustavi na toj akciji, tako da ćemo mi na, dalje nastaviti to raditi čim se u forme grupe mi ćemo to raditi kontinuirano kao redovnu djelatnost Nedavno je u emisiji sektor trih ostavlja Domagoj Tkalčeci za Vadute možete li nam e, vi reći o vašim iskustvima u maloj urbanoj zajednici u Mozi dakle, centru za kako bi se to rekli, civilno društvo ili razvoj da. civilnog društva, jedno uh, ustanove u kojoj boravi uh, nekoliko udruga. Od krajem prošle godine to je dosta najavljivano. Vi ste jedni od uh, članova tamo koji imaju, koji dijele prostor. Mi smo jedni od, od članova i jedni od sudjenika same te inicijative za, za dobivanje zajedničkog prostora. Znači u cijeloj priči smo od početka, možda čak na neki način i pš, neću reći sad da ne ispadne da se pravimo važni da smo inicijatori, ali dogodilo se da smo na sajmu udruga imali smo onda priliku vidjeti sve Karlovačke udruge na jednom mjestu i, i zaključili smo kako nas ima puno i kako u biti svi imamo neke manje više iste probleme, bilo je ovoga, očito da nas sve muči taj nedostatak prostora i onda smo razgovarali sa Domagojem i za i i on je rekao pa ajmo nešto pokrenuti i onda su se i domaći uključili i sve druge udruge i započeta je ta perića oko pronalaženja prostora. Prostor je nađen, to je sada već muza. Brendiranje da tako se strušno izrazim, te muze smo odradili kroz ovaj projekt gradnje mostova, kako smo ga nazvali, to je financirala zaklada Zamah. Sam taj zamah u stvaranju zajednica je bio jako pozitivan i sad smo svi tamo ušli, Al sad nas muče oni klasični problemi koji nastaju kad se, se udruže udruge koje imaju različite aktivnosti, koje imaju i različite potrebe za korištenjem tog prostora. Najveći problem nam je grijanje, odnosno cijena grijanja. To je problem koji, za, za koji za sada nemamo neko konkretno rješenje. Više se to krpa na razne načine. Grad nam tu isto a, pomaže, ali dugoročno moramo pronaći rješenje koje će zadovoljiti a, sve udruge u smislu koje će biti svim udrugama dovoljno prihvatljivo s financijske strane. Jer iako u prostoru djeluju udruge koje na neki način ostvaruju neke prihode, ima i drugih udruga u koje spada je udruga Slobodna škola koje m, svoje aktivnosti, odnosno svoje usluge, da ih tako nazajemo, žele nuditi besplatno i, i koje onda ne mogu ostvariti prihod, nego se financiraju isključivo putem donacija i putem sudjelovanja na natječajima. Kolikim prostorom raspoložete u muzi i to zadovoljavali vaše potrebe? A mi za sada raspoložemo sa dvije male prostorije, otprilike svaka ima nešto manje od 12 kvadrata. Mi smo te prostorije uredili, vlastitim sredstvima i snagama. Jedan dio a, troškova smo pokrili od financijske potpore koje smo dobili u 2010. godine od grada. Najskuplje nam je bilo postavljanje paketa, to je bio, bila najveća cifra, ali ovo drugo smo onako sa voljom i, i sa puno entuzijazma uradili sami. Da li su nam dostatne? Nisu nam dostatne jer e, ako se želite baviti edukacijom onda vam je cilj da imate jedan prostor koji je otvoren u kojem se može možda simultano otvijati više aktivnosti što tamo ne možemo. Ali za sada ćemo svoje aktivnosti prilagoditi prostor, evo tako to moram reći i zbog toga idemo na ovaj program pomoći učenju gdje onda možemo formiti manje grupe ili čak individualno pružati Pomoć, a što se tiče edukacija, to ćemo isto raditi u manjim grupama, najviše do, do šest ljudi koliko može fizički sjesti. Može li se koristiti doma... neke prostore u gradu koji su već postojeći uređeni kao centri za mlade, mm -hmm. Gaza i Grbrik, prostor kluba 90, odnosno knjižnica za mlade mm -hmm. studenskog centra. Može, ukoliko bi se dogodilo, evo ga, recimo da se na, na edukacije javi veliki broj ljudi, više od ne, nego što mi možemo posjesti. A to nije baš teško postići ako mi možemo samo šest ljudi posjesti. Onda bi svakako e, išli za tim da, da zamolimo jednu od organizacija koja se pomenuo da nam ustupi prostor u nekom terminu, naravno, u dogovoru sa, sa njima s obzirom na, na to koje oni imaju druge programe. Obzirom da ste jedna od organizacije, članica muzeja, možete malo reći o planovima općenito za neko skori No Ja znam da svaka, svaka udruga koja tamo djeluje ima svoje osobne planove djelovanja, Planiraju se akcije, jedan smo dan otvorenih vrata imali onda kad, kad je prostor službeno otvoren, e, planira se takva jedna akcija vrlo skoro, to koordinira udruga Vaduta i e, udruga Slobodna škola će naravno sudjelovati u programu i, i u organizaciji onoliko koliko mi možemo s obzirom na, na to što mi imamo za, za ponuditi. Planira se nekako objedinjenje svih tih udruga, znači osnivanje Organizacije, ne znam sad još točno kakve, ali u smislu da zajedno nastupamo onda na raznim natječajima ili prema gradu i prema svim drugim donatorima, ne bili zajedno nastupali i na taj način priskrbili uh, financijsku pomoć koja je tamo nužno potrebna, jer prostor još treba dodatno urediti. Mi jesmo svak svoje prostorije nekako malo uredili, ali, ali cijeli prostor zahtjeva veće intervencije da bi, se, da bi se više uredio i bio pristupačniji i sigurniji za, za rad. A kako ste zada zadovoljni sa upravljanjem i uopće vlođenjem muze? To je nešto na čemu još trebamo raditi. Mi još u biti trebamo ustanoviti model upravljanja, model suradnje, komunikacije. Još nismo imenovali ljude koji su odgovorni za sve to što se mora u jednoj organizaciji odraditi. Tako da nadam se da ćemo to uskoro a, imati, jer je nužno. Drugačije, ne možemo, ne možemo izgledati ozbiljni ni sami sebi, a, a kamoli na vani. Mene osobno jako a, zanima da to bude jedna demokratska i transparentna organizacija gdje svi u svakom trenu znamo što se događa i, i, i možemo odgovoriti na ovakva pitanja kad nam se postavlja. To, to u duhu slobodne škole. U duhu slobodne da. škole, da. A, za, za kraj, samo recite na koji način vas volonteri ili ostali zainteresirani za aktivnosti mogu kontaktirati, će doći do slobodne škole. Da. Najbolji način za kontakt je putem e-maila. E-mail je na našoj web stranici, a stranica je škola zajedno napisano.hr. Jednostavno za zapamtite. Ako mi ne zapamtite ovo kako ide, samo google Slobodna škola. Je. Okay, a mi ćemo još u sljedećim emisijama pratiti šta radi Slobodna da, škola, šta se radi na polju projekata. pomoću u učenju kreće. Biće nam drago da, da vam dođemo iz pričnici kako to sve skupa ide. Puno vam hvala. Na i tebi hvala na poziv. Zjednjini slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu ili na internet radio streamu na domaći.hr, mir.org ili planetmagazin.net. Emisija o civilnom društvu, sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore nacionalne zaklade za različit civilnog društva. Do slušanja. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store.